Під берегом хлюпалася малеча. А хлопці плавали посеред річки, на глибині. Сашко-циган з одного боку, Марусик з другого. А журавель між ними. У воді було гарно і не хотілося вилазити. А журавель, плаваючи, співав на повний голос. «Ой, на горі калина, під горою малина, калина-малина, чубарики-чубчики-малина». Сашкові Цигану і Марусику, чесно кажучи, теж хотілося співати. Але вони стримувалися. Якось незручно співати, коли поруч твій колишній друг, який тебе зрадив. Якось рот не розкривався. Зненацька журавель зойкнув. Ой, ой, корчі схопили ногу. Ой, хлопці, як зводить. Він занурився з головою, потім виринув і вже перелякано пирхаючи загукав «Ой, хлопці, рятуйте, ря!» і знову занурився з головою. Першим кинувся до нього Марусик, він був ближче. Підплив вловив журавля за руку, що на мить вистромилася з води, і не встиг опам'ятатись, як журавель обхопив його в обійми, і вони вже удвох занурилися з головою. «Ну все», – майнуло в Марусика, – пішли годувати раків. Він очайдушно замолотив руками і ногами, вириваючись, та журавель тримав його міцно, як у лещатах. Проте від тих, мабуть, очайдушних Марусикових рухів вони почали випливати. Ще якась мить, і голова Марусика вже над водою. «А-а-а!» – жадібно ковтає він повітря і помічає, що поруч Сашко циган. «Бий його по голові, а тоді хапай за волосся!» – гукає циган. Не можу, він мене держить. Ледве встигає вигукнути марусик і знову занурюється. І майже в ту ж мить відчуває удар по голові. Ай! Це ж він замість журавля мене вгилив, останнє що подумав марусик. Коли він прийшов до тями і розплющив очі, то побачив, що лежить на березі. Його оточує цікава Бамбуринська малеча, серед якої, як телевізійна вежа, стовбичить мокрий журавель. О, нарешті! Побачивши, що Марусик розплющив очі, вигукнув журавель. Ну і налякав ти нас. Ти? А ти ж як? Спитав Марусик, важко дихаючи. Отпустило? Як тільки ти пішов на дно, корчі зразу відпустили. Журавель винувато усміхнувся. Не вмів журавель брехати, і коли доводилося говорити неправду, він завжди винувато усміхався. Сашко Циган підвівся, теж винувато всміхнувся і сказав, «Ти, пробач, я не хотів, я ж думав, що то він, а ваші макітри у воді такі схожі».